Sven och Sara har fått ett brev från Lisa. De berättar om det för Vera, Lisas farmor. Vad skriver hon i brevet? Hon skriver att hon fick vår present precis på födelsedagen och hon har många nya vänner. Här är ett foto av Lisa och hennes vänner. Vem är den här pojken? Han heter Lee Way. Lisa skriver att han är Annikas student. Vem är hon? Emma heter hon och Elisas tidigare rumskamrat. Lisa har ju flyttat till en ny lägenhet. Säger Lisa om flickan heter Lind i efternamn? Nej, det gör hon inte. Jag har en vän vars sondotter också läser kinesiska i Beijing. Hon heter Emma Lind. Jag tror det är samma Emma. Ja, kanske. Nästa gång kan vi skriva till Lisa och fråga henne vad tjejen heter i efternamn. Bra! Och fråga henne om hon har någon pojkvän nu. Varför frågar du det? Jag undrar bara vem den här killen är. Det är Ken. Förutom att han är rolig säger Lisa ingenting om honom. Jaså! Då får vi se. Och säger Lisa när Ulla kommer tillbaka? Ja, på torsdag. Det är ju imorgon, Och hon säger att hon snart ringer till oss.